на Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Right. То для чого ця вигадка з пістолетом, повторив він, з дальнього дверного проходу до кімнати зазирнув іще один чоловік? Він був високий, худий та білявий, мав лише одну руку та шрам, який збігав половиною його обличчя, перетинаючи праве око, сховане під очною пов'язкою. «Чи тут усе гаразд?» – запитав він дівчину. «Я хотів би вийти, якщо ви зможете дати раду без мене». Стосовно цього чоловіка Корідон не мав ані найменших сумнівів. Це був достеменний англієць, добре виховання, добра школа та добра університетська освіта, хист до командування. Усе це можна було припустити, дивлячись на нього, і на тлі цього чоловіка уся ретельно виплекана показна зовнішність крю видавалась фальшивкою, немов підроблена монета. Пошарпаний, проте добре скроєний твідовий костюм. Тонкі, охайно підстрижені вуса, носова хустка у нагрудній кишені піджака та запонки – усе це він носив неначе однострій свого класу. «Усе гаразд», – сказала йому дівчина, – «але ти міг би взяти за собою його?» – її рука вказала на крю. «Тут він лише заважатиме. О, так, звісно, однорукий чоловік». Кивком підкликав Крю до себе. «Ходімо!» – він говорив так, не наче звик до того, що йому підкоряються. Коли Крю з провокла перетнув кімнату, однорукий глянув на Корідона і усміхнувся. І та усмішка зробила його понівечене обличчя привабливим. «Мабуть, нам би годилося відрекомендуватися», – сказав він. Це Жанна Персіньгі. Він указав на дівчину помахом руки. Чоловіка, що тримає пістолет, звати Ян. Його прізвище я вимовити не в змозі. Тож вам краще чинити так, як і я. Називати його просто Яном. Я Ренлі. Нейджел Ренлі. Будь ласка, вислухайте те, що вам скаже Жанна. Ми не робили б усього цього, якби не мусили. Препрошую за пістолет, але ж ви зажили собі слави своїм умінням вдаватися до насильства. Чи не так? Ян аж ніяк не дотягує до вашої вагової категорії. А що до мене, то боюсь, я небагато зможу вдіяти у разі, якщо вам раптом заманеться зчинити бійку. Він знов усміхнувся. «Ну що ж, я маю залагодити деякі справи, тож мені вже час іти. Вона з вами поговорить». Ренлі зробив рух рукою в бік крю. «Оцей наш друг не один з нас, але так уже сталося, що він з нами познайомився. Не знаю тільки, хто більше про це шкодує, либонь що ми». Він усміхнувся, вийшов до іншої кімнати і зачинив за собою двері. Корідон зняв капелюха та пригладив зачіску, зануривши свої грубі пальці у копицю рудо-брунатного волосся. За колір своєї чуприни у загоні командос він дістав від побратимів призвисько Цегляна Макітра. Жінки вважали його привабливим. Однак його чеснотами були радше фізична міць і сила характеру, аніж його зовнішність Він мав важке обличчя з грубуватими рисами та квадратним підборіддям Твердий рот і трохи кривий, плескатий ніс Мав сірі, холодні та глибоко посаджені очі, м'язисту статуру та червоне обличчя Зухвала, глузлива коридонова посмішка легко дратувала людей, коли він мав такий намір, але траплялися у нього й моменти доброти, яка сягала сентиментальності, що часто змушувала почуватися ніяково. Сидячи та вдивляючись у дівчину та Яна, Корідон зізнався собі, що гадки немає, що відбувається. Його неабияк турбував пістолет. Він відчував, що чоловік у чорному береті, що миті може натиснути на гачок. І якщо той таки вистрелить, ця дівчина навіть оком не змигне. Вони нагадували Корідонові людей з якими йому доводилося працювати у Франції в часи війни, фанатиків, які належали до підпільного руху спротиву, що без роздумів приносили себе в жертву і, без жалю, вбивали. Ці двоє були небезпечні, але Ренлі не такий, він був людиною зовсім іншого гатунку. Корідон ніяк не міг збагнути, чому Ренлі зв'язався з отцими двома. Ренлі припав йому до душі. Під час війни Корідонові зустрічалося у війську чимало подібних чоловіків. Усі вони були надійні та хоробрі люди, які виконували свою роботу та без зайвої метушні здобували медалі, не втрачаючи життя. Дівчина підсунула стілець із прямою спинкою та сіла за столом навпроти коридону. Ян стояв за нею, цілячи з Маузера у груди коридонові, а очі його були невиразні та безживні, неначе двійко устриць у стулках своїх черепашок. Чи відповісте ви мені на декілька запитань, які стосуються вашої особи? зненацька запитала дівчина. Вона поклала руки на стільницю, зчепила пальці та дивилася просто Корідонову у вічі. І чого б то я мав на них відповідати? вимогливо запитав він, свідомий того, що йому погрожують пістолетом. Що це ще за вигадки, за кого в біса ви себе маєте? Обличчя Жанни закам'яніло. Вона аж ніяк не була дівчиною того типу, яку можна залякувати та на яку можна кричати, але Корідону було до того байдуже. Що сильніше він її розлютить, то ліпше. Він добре знав, як давати раду з розлюченими людьми. «Нам потрібна людина для певної роботи», – сказала вона, повагавшись із вибором слова та спохмурнівши. Дівчина вільно розмовляла англійською, проте час до часу зупинялася, добираючи потрібне слово. «Та насамперед ми хочемо пересвідчитися, що ви – саме та людина, яка нам потрібна. Ми не можемо дозволити собі помилятися. Мені не потрібна робота, ви марнуєте мій час». «Ібо вам не потрібні гроші, ми добре заплатимо». Він глузливо посміхнувся. «Наскільки добре». Вони дивилися одне на одного через стіл, і Корідон збагнув, що їх розділяло дещо набагато суттєвіше, ніж оця стільниця. Між ними зяяла прірва, через яку годі було перекинути місток. Корідон не міг пояснити цього відчуття, то був радше інстинкт, була в ній жорстокість, яка не залишала місця для жалю, любові та доброти, і попри усю її статуру та зовнішність, робила Жанну позбавленим статевих ознак об'єктом. Коридон не міг навіть уявити, що до цієї дівчини можна залицятися та кохати її. Вона була безстатева, неначе манекен у вітрині-крамниці, і він запитував себе, що таке могло з нею трапитися, аби зробити її такою. «Можливо, тисячу фунтів», – спокійно мовила вона. Корідон поглянув на одяг дівчини, на янів пошарпаний транчкот, на його брудні руки та засміявся. «А як же? Наголос на слові «можливо». Ми заплатимо вам тисячу фунтів. Половину зараз, другу половину, коли роботу буде зроблено. Він зрозумів, що Жанна не жартує. Це не аби як його здивувало. Тисяча фунтів – це величезні гроші. Така сума пробудила його цікавість. Що це за робота? «Чи відповісте ви спершу на декілька запитань, які стосуються вашої особи?» – відповіла Жанна запитанням на запитання. Вона була спокійна та рішуча. Ця дівчина явно звикла укладати угоди та добиватися того, чого хотіла. «Які саме запитання?» – вишкірявся Корідон, даючи дівчині зрозуміти, що наразі він дозволяє їй здобути маленьку перемогу. Хай там як, а ця справа пробудила його цікавість. Ви, Мартін Корідон, вам 33 роки, самотній, родичів не маєте. Усе так? Саме так. Він потер рукою підборіддя та перевів погляд з дівчини на Яна, який у відповідь втупився у нього своїми очима, позбавленими жодного виразу. Оляк опустив пістолет і зараз тримав його з боку, так що його не було видно. «Ви ніколи не затримувалися надовго на жодній роботі, чи не так?» – провадила Жанна. «Ви бралися до будь-якої праці, заробляли собі на життя усіма можливими способами». Почали з того, що продавали місцевим пабам музичні автомати та пінбольні столи. Тоді вам було 17 років. Згодом ви стали боксером і мандрували країною, виступаючи на ярмарках. У віці між 23 та 25-ма у вашому житті тривав період неробства. Тоді ви заробляли достатньо грошей, граючи у більярд. Згодом ви стали гідом і возили групи американських туристів Парижем і Берліном. Ви вільно розмовляєте французькою та німецькою. Коли ця робота вам зрештою набридла, ви влаштувалися охоронцем до одного заможного американського дивака, який втелющив собі в голову, ніби хтось замовив його вбивство. Це відбувалося у довоєнні роки. Усе правильно? Одне-два моїх заняття ви прогавили? «Та це пусте, продовжуйте», – сказав їй Керідон. Він був вражений, однак старався цього не показувати. «До тих занять я невдовзі дійду», – сказала дівчина, опустила погляд на свої руки, поміркувала якусь мить, а тоді підвела очі. 1938 року певна особа, пов'язана з британським «Форінд офіс», найняла вас для того, щоб викрасти документи у посла однієї недружньої країни. Ті документи були життєво важливі для вашого уряду. Проте вас застерегли. Якщо під час виконання цього завдання вас упіймають, то ви не зможете очікувати на захист з боку ваших державців. Ви погодилися викрасти ті документи за 300 фунтів. Та поки ви відкривали сейф, вас зненацька заскочив секретар посла. Жанна зробила паузу, знов поглянула на свої руки, а відтак спокійно продовжила: "І ви його вбили". Коридон задумливо погладив щоб. Зараз його очі дивилися кудись у далечінь. би він і не слухав того, що розповідала Жанна. Вас бачили, коли ви тікали з посольства, та вам вдалося відірватися від переслідувачів? «І доправити документи замовникові. Два місяці поліція, не знаючи, що ви виконували доручення Міністерства закордонних справ, стежила за вами, сподіваючись, що ви якимось чином себе викриєте. Та ви були обачні. Тож їхні сподівання виявилися марними. Поліціянти так ніколи й не зібрали достатньо доказів, аби притягнути вас до суду. Усе правильно?» Корідон усміхнувся до неї. «Можливо. Але ж ви не очікуєте, що я таке пригадаю, правда?» – запала мовчанка, продовж якої Жанна уважно розглядала Корідона, а тоді злегка знизавши плечима провадила далі. «Тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятого року ви найнялися до британської таємної служби розвідки» та подорожували Європою, збираючи та надсилаючи до Англії відомості про підготовку німців до війни. Це тривало місяць, а тоді німецька поліція вас запідозрила, тож ви мусили повернутися додому. Наступне призначення від таємної служби вас не зацікавило, і ви звільнилися. Коли розпочалася війна, ви пішли до війська, були у Дюнкерку, там дістали поранення. Згодом ви пристали до загону командос. Усе точно? Продовжуйте далі, якщо це вас так тішить. Вам це доволі незле вдається, відказав корідон, зручно влаштовуючись у фотелі. «Ви брали участь у кількох рейдах на узбережжі Франції», – провадила дівчина після короткої паузи. «А тоді вам почали доручати більш небезпечні завдання. Ви стали шпигуном». Варто було Корідону почути слово «шпигун», як його губи стиснулися. Він насупився та підняв погляд до стелі. Навіть зараз, майже два роки по тому, він не бажав пригадувати ті дні. Вас багато разів скидали з парашутом на територію Франції, а також кілька разів десантували у Німеччину. Ви збирали важливі відомості. Проте вашим головним завданням було позбуватися певних людей, які спричиняли клопоти. Серед тих людей були шпигуни, на яких вже не можна було покладатися, були німецькі науковці, була одна жінка, яка вміла давати раду з військовополоненими, аби змусити їх говорити «Вас десантували до Франції, ви знаходили цих людей і страчували їх». Слухаючи холодний голос Жанни, Корідон полинув думками у минуле. Жінка, яка змушувала полонених говорити, була просто прекрасна. Вона була мініатюрна, мала, ніжне, м'яке тіло, великі очі та біляве волосся. Її витончені руки були білі та прохолодні на дотик, і коли вони вас обіймали, кров починала гупати у ваших скронях навіть попри те... «Що ви знали, якою зі псутою вона була, і що тіло цієї жінки – лише тонко налагоджений механізм, який пропонував вам свою хіть як хабар за інформацію, що ви її розповісте?» Торідон пригадав, який вигляд мала та жінка, коли усвідомила, що він збирається її вбити. Уся та врода нараз полишила її, оголивши брехливість, продажність і бруд. Корідон вистрелив їй у рота, і важка куля знесла частину черепа. Якби юнаки, які кохали цю жінку та розповідали їй усе, побачили її зараз, то здригнулися б від жаху. Від думок про минуле Корідон укрився потом, його серце закалатало швидше, і це його неабияк роздратувало. Він неспокійно поворухнувся, дивлячись на дівчину лихими очима. «Одного разу вас упіймало гестапо», – провадила вона далі. «Вас катували, намагаючись змусити викрити тих, кого ще десантували разом з вами». Одначе, попри все, що вони з вами зробили, ви їм нічого не розповіли. Вас врятувало вторгнення альянтів, які на той час саме увійшли до Німеччини. Чотири місяці тому ви провели у військовому шпиталі, видужуючи від тих звірств, яких вам заподіяли гестапівці. Покладімо цьому край. Грубо урвав дії Корідон. «Чого ви хочете?» «Ну жбо, ви вже достатньо про мене розповіли, що за усім цим стоїть. Чого ви від мене хочете?» «Поки що я викладаю все правильно?» – запитала вона, анітрохи трохи не зворушена спалахом його гніву. «Усе це відбувалося з вами, чи не так? А зараз ви або заціпитесь...» і дасте спокій моєму минулому, або я негайно звідси піду. І ще одне. Будь ласка, це важливо. Після війни ви так і не змогли знайти собі жодного заняття, яке б вас насправді зацікавило. Ви вирішили податися до Америки. Там провели рік, возили контрабанду до Канади, американські поліціянти запідозрили вас у цій діяльності, Проте ви їх уникли та повернулися до Лондона. Ви перебуваєте у місті вже тиждень, і у вас закінчуються гроші. Ви не цілком впевнені в тому, що робитимете далі. Наразі розважаєтеся тим, що відбираєте гроші у вимагачів. Але навіть вимагачі перебувають під захистом поліції. Ви ще остаточно не вирішили, чим займатиметеся надалі. «Чи не так? А ми маємо для вас роботу. Це робота, яка вам підійде, і за її виконання ми заплатимо вам тисячу пунктів». До кімнати, тримаючи руку в кишені, увійшов Ренлі. Він кинув побіжний погляд на коридона. А тоді підійшов до Жанни і став обічнеї «Ну, які тут у вас двох успіхи?» – запитав він і підбадьорливо усміхнувся Він нагадав Корідонові представника благочинної організації, який намагається докласти усіх можливих зусиль, аби концерт, влаштований для ув'язнених, був якомога захопливішим «Ми накопали про вас чимало інформації, чи не так?» Його рука легко лягла на спинку стільця, на якому сиділа Жанна. «Якщо маєте достатньо часу, який вам не шкода згаяти, то можете накопати так само багато інформації про будь-яку іншу особу», – різко відказав Керідон. Він ковзнув рукою до кишені, Ян миттєво націлив на нього дуло Маузера. «Будь ласка, витягніть вашу руку, і то дуже повільно», – сказав він тихим, але загрозливим голосом. «Все гаразд», – швидко сказав Рендлі. «Він не завдаватиме клопоту. Прибери пістолета». «Оце правильно. Я взагалі ніколи не завдаю клопоту», – сказав Карідон, видобув із кишені свої цигарки та засміявся. «Я пістолета не приберу». Сказав Ян Доренлі. «Я йому не вірю. Ти, може, йому і довіряєш, але я – ні. Є ще одна річ, про яку ми хочемо запитати. Перш ніж розповісти вам про суть справи». Сказала Жанна, ані трохи не приділяючи уваги тому, що казав Ян. «Кажу вам, я йому не вірю», – почав Ян. а Аж раптом Жанна закричала на нього. «Тихо будь, я розмовлятиму. Тихо будь». «От тобі і на!» «Та тобі, грубасику, навіть слівце вставити не дають», – сказав Корідон. «Я маю поставити вам ще одне запитання», – сказала Жанна, знов обертаючись до Корідона, її чорні очі яскраво зблискували. «Гаразд, і що то запитання?» Вона повагалася, а тоді озирнулася через плече на Рендлі. «Запитай його ти», – сказала вона, махнувши рукою в бік Корідона. «О, а вже ж!» – озвався Рендлі. «Отже, чи не заперечуватимете ви проти того, щоби показати нам свої груди та спину? Ви ж здогадуєтеся, навіщо це, чи не так? Розумієте річ у тому, що ми не цілком упевнені, що ви насправді Корідон. Ми розвідали про вас усе, що могли. Ми зібрали докладну інформацію, ціле досьє». Однак у ньому бракує вашої світлини, проте нам відомо про шрами на ваших грудях і спині, тож ми маємо переконатися, що ви і є Корідон. Корідон, який досі сидів, закинувши ногу на ногу, випростався із котелі та зробив рух, аби підвестися. В його очах застиг холодний погляд, а губи стиснулися у розлючену лінію. «Сидіть на місці», – сказав Ян, погрожуючи йому пістолетом. «Якщо поворухнетеся, я стрілятиму. Я дуже вправний стрілець, може відстрелити вам пальця. Саме це я і зроблю у разі потреби». Корідон знову вмостився у фотелі. «Я не збираюся виставляти себе на огляд перед будь-ким», – сказав він. Йому кортіло вдарити Яна. «Ви, усі троє». «Можете забиратися під три чорти». мить запала здивована пауза. А тоді Ян, зсутулившись, зробив крок уперед. Але рука Ренлі перехопила зап'ясток поляка. «Припини це!» – крикнув він. «Ми робимо геть усе неправильно. Іди до Крю та наглядай за ним. Ну ж, бо забирайся звідси». Ян висмикнув руку. «Ми марнуємо свій час!» – збуджено гаркнув він. Залиште його мені. Зараз у його голосі бриніли різкі злостиві нотки. Він сидить отут і насміхається з нас. Залиште мене з ним на три хвилини, і йому буде непереливки. Дурню, закричала Жанна, зриваючись на ноги. Ти та невже ж ти думаєш, що змусиш його говорити після усього, що з ним зробили гестапівці? І хто? «Ти!» – вона презирливо скривила губи. Ян розвернувся в її бік, його губи судом стискалися. Забагато балачок. Його голос схвильовано зірвався на вереск, аж раптом корідон скочив зі свого фотеля, узяв Яна за зап'ясток, вихопив пістолет із його руки – та завдав замашного удару полякові у скроню Усе це сталося перш ніж будь-хто з присутніх у кімнаті Встиг усвідомити раптовий рух корідона Приголомшений Ян зробив кілька нетвердих кроків А тоді наштовхнувся на стіну Сповз на підлогу та непорушно розпластався на ній Жанна та Рендлі нерухомо стояли та витріщались на коридона, Який тримав у руці націленого в їхній бік Маузера Він має рацію, забагато балачок З мене вже досить, я йду А тоді зненацька посміхнувся, запхав Маузера до кишені Та нахилився, аби підняти свого капелюха Мій терпець уже майже урвався Провадив він далі. Ну, мені вже час забиратися звідси. Надалі раджу вам триматися від мене якнайдалі. Якщо подібне станеться знову, я вже не поводитимусь так гречно, як оце допіру. Це було вельми вправно зроблено, захоплено, сказав Рендлі. Він обернувся до Яна, який плазував підлогою, намагаючись підвестися на ноги, та досі приголомшений, тримався рукою за скроню. «Іди до Крю та наглядай за ним. На сьогодні ти вже й так завдав достатньо шкоди». Ян увійшов до прилеглої кімнати, не мовивши ані слова, та різко і злостиво захряснув за собою двері. Курідон уже рушив до виходу, коли до нього заговорив Рендлі. «Мені шкода, що так сталося. Ми кепсько з вами поводилися. Чи можемо ми обговорити це питання як ділову пропозицію?» Корідон озирнувся через плече та зупинився. «Я так не думаю», – сказав він, переводячи погляд від Ренлі до Жанни. Дівчина пильно спостерігала за ним, але Корідон так і не спромігся прочитати нічого у тому порожньому виразі, що застиг на її обличчі. «Я би дуже хотів, аби ви погодилися», – вів далі Ренлі. «Ми потребуємо вашої допомоги та готові за неї заплатити. Ми були цілковито серйозні щодо тисячі фунтів. І, можливо, попри все, ми таки дійдемо згоди». Просто вислухайте нас. Ян Дурень. Він думає, що пістолет дасть йому все, чого йому заманеться. Я ж від самого початку був проти зброї. То чи зміг я переконати вас залишитися?» Несподівано Корідон усміхнувся. Гадаю, ви таки змогли. Він усівся на бильце фотеля, тримаючи капелюха в руці, готовий піти геть, але готовий і вислухати. Отже, що то за робота? Ми мусимо знати, чи справді він корідон, хутко мовила Жанна. Насамперед ми мусимо впевнитись у цьому. А вже ж, мовив Рендлі, розумієте, якщо ми схибимо і розповімо про суть цієї справи, почав пояснювати він Корідонові, то потрапимо у неабияку халепу. Це завдання конфіденційне. Ми вже раз припустилися помилки. Той Крю виявився кишеньковим злодієм. Він украв мого гаманця з паперами, що викривають усі наші задуми. Ми з Біса багато часу витратили на те, аби його знайти». А тоді він спробував нас шантажувати. Тож ми перебралися сюди і тримаємо його під наглядом. Ми ще й досі не вирішили, що нами з ним робити. Отже, як бачите, ми не можемо собі дозволити ще однієї помилки. Якщо ви, Корідон то маєте шрами на грудях і на спині, де гестапівці залишили свої відмітні знаки. Насправді ми не такі вже й то ми невірні, просто мусимо бути певні. Корідон випустив крізь ніздрі густу хмару тютюнового диму. Якусь мить він роздумував, а тоді нетерпляче знизав плечима, закасав рукав піджака, розтібнув в манжету сорочки та оголив свою м'язисту руку. За кілька дюймів від зап'ястка виднівся широкий білий шрам. Він угризався в плоть, неначе туга пов'язка, мав виразні краї та яскраво виділявся на руці. Щоночі вони надягали на мене кайданки, пояснив коридор і безрадісно усміхнувся. А тоді нагрівали їх, аби мені не було холодно. Це вас задовольняє? Гренлі та Жанна дивилися на шрам Корідона з холодною відчуженістю. Ані на його, ані на її обличчі не було навіть тіні жалю чи жаху. Лише щось на кшталт професійного інтересу. Ті гестапівці були ні в вигадливі, чи не так?» – мовив Рендлі. Він доторкнувся до шраму на власному обличчі. «Оце вони зробили розпеченим багнетом». Корідон уважно поглянув на нього. «То ви теж отримали від них свою дозу?» «О, так. І Жанна також». Рендлі виступив наперед і зблизька оглянув Корідонів шрам. «Усе гаразд», – провадив він далі, звертаючись до Жанни. Це Корідон. У тому годі сумніватися. У досі згадуються шарами від кайданок. Так, сказала вона, усе гаразд. Що ж, тоді розкажи йому. Ренлі відійшов від Корідона, узяв цигарку з коробки на камінній полиці та запалив. «Ця робота незвичайна», – сказав він, уважно дивлячись на вогник цигарки, – «а також і небезпечна. І коли я міркую над тим, хто міг би її виконати якнайкраще, мені на думку не спадає нікого, крім вас. Ми намагалися виконати її самі, проте зазнали невдачі. Якщо це не вдасться вам, то не думаю, що під силу будь-кому іншому, а виконати цю роботу конче треба». Горідон сидів на бильці фотеля, погойдував ногою та чекав, свідомий того, що вони обоє не зводять з нього своїх пильних очей. «Ну, то що ж то за робота?» – зненацька запитав він. «Треба стратити одну людину, і ми хочемо, щоб це зробили саме ви», – сказав Рендлі.